Egy, két, hármé. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijedd meg az árnyékától. Nem. Mista fogom magam zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem. <tos> Kejfel Elég. Mijal a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt <tos> megértő. Lennék boldog Ha mindent megmutatta. Mind a leszakított Haldokló virág Mint az ötmillió Magyar Akit nem hallanak a Mint porba hullott Mag, mit többé Nem ered Ha nem vigyázol Ránk, olyanok Leszünk élküled, s bár a lényeget, még nem értheted, ha nem értél, nehéz éveket, hogy történjen mi, amíg élünk, s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. Mindenféle szélnek, volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka, mindenféle szélnek. Aki telefonálni akar, most már megteheti. 877 0877, nevezetes naphoz érkeztünk, elképzelésem szerint, aztán az élet minden felírhat, az utolsó közéleti nap. Az utolsó. Hétfőtől valami egész más, és ahogy haladunk július 3-a felé, végképpen valami egészen más. Nekem közéleti mérgezésem lett, és köszönöm szépen. Nem mondom, hogy elegem van belőle, mert hát attól még itt marad velünk, de nem fogok híradókat nézni. Nem fogom nézni az ATV-t, nem fogom nézni a hírtévét, semmilyen tévét lehet, hogy nem fogok nézni. Hogy a civilapályámban hogy fogok helytállni, még nem tudom, de most az az elképzelésem, hogy a jövő héttől papírokat se viszek magammal, minden témára rá fogok csodálkozni, majd kiderül, hogy milyen lesz a nézettség, aztán a Szlazsánszki majd ráncva lesz szeptemberre, de akkor valószínűleg majd visszatér a kedvem a közélethez. Minden esetre most 7 óra 14 perckor azt tudom önöknek ajánlani, hogy bármivel kapcsolatban telefonálhatnak, és ez így lesz hétfőn is. De ha hétfőn közéleti témákban telefonálnak, könnyen lehetséges, hogy kizárólag azokhoz fogok tudni majd valamit hozzágyögni értelmetlenül, értelmesen megfelelő rész aláhuzandó, aminek volt valami eredete még az előző napokban, mert biztos el fog jutni a tudatomig, ha valaki valamit csinál. Nem azt mondom, hogy felépítem a kínai nagyfalat a belpolitika elé, de... de. Ma 2020 június 12-e van és péntek, rövidesen 4 lesz ez a kefe Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, hallgatók, a nézők, a netezők, valamint fia János, én volnék reggeli rádió műsora és tévéműsora, és egyáltalán, amely egyemek között egy virtuális kosárból való jelentés, ma még fél nyolctól Avracsi Stiborral, nyolctól Horváth Csabával, és nem sokkal fél kilenc előttől duranelli Péterrel, aki szerdán elmaradt. Jó reggelt kívánok! Mit tetszik parancsolni? Jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok, Újpestről, és hogyha már utolsó közéleti nap, akkor ezt ki is használnám, hogyha lehetséges. Itt kezemben tartom a 7. életi rendőrkapitányság határozatát, melyben közli, hogy lefoglalja a megemlékezés a már meg is történt lefoglalást, hogy ami az és egy van, és egyéb Miközben ugye tudjuk, hogy amikor egy ilyen tüntetés jött létre, ugye a megölt fekete ember miatt, ugye több ezer kilométerre történt események után, abban az esetben a rendőrség egyetlen intézkedést, egyetlen eljárás nem kezdeményezett. Most 34 emberrel szemben tette ezt meg a, a legyilkolt magyarok, magyar fiatalok. kicsi se zavarja, hogy az egyik az amerikai Egyesült Államokban zajlik a másik nálunk? Te de pontosan, de, de ezt, ezt, ezt, ezt akartam értem Én ezt értem, de a társadalmi környezet, a társadalmi környezet az önt minimálisan sem befolyásolja? Nem, nem, én kérdezem, hogy hogy, hogy, hogy, hogy követhet el ilyet. Megmondom, hát hogy úgy, hogy például Afrikában vannak alapján... elefántok, nálunk meg nincsenek, nálunk nyulak vannak. Mm -hmm. Tehát politikai tartalom alapján nem tehet különbséget a, a rendőrség, sérül az egyenlő bánásmód követelménye. Ő még nem gondolt arra, hogy az optikáját egy kicsit szélesebbre nyithatnám? Igen, meg milyen értelemben nyitott vagyok rá. Milyen hát hogy, ha nyitott rá, hogy akkor már csak megcselekedni kéne. 061-877, 0877 Hogy tetszenek lenni? Miskolctól Nemes Medvésig. Például, egy Nemes Medvés hol van? Halaványgőzöm is, Tehát mondok egy települést, amiről fogalmam nincs. Azt se tudom, hogy Magyarországon van-e. Miatt felhívnának, megnézem. 061-877, 0877, Nemes Medvés kapcsán ne telefonáljanak. Egyáltalán van ilyen település. Először Nemes Medves. És Vas megyében van. Ami az időjárást illeti, 15 18 fok van, nincs hideg, borult az ég. Páratartalmat nem mértem, tegnap szörnyű volt. Én az íg egyet a világán semmit nem fogok mondani, tehát ha önök telefonálnak és mondanak valamit, akkor lesz szöveg. Ha önök nem telefonálnak és nem mondanak semmit, akkor nem lesz szöveg. Hétfőre ez másképp lesz, de ma péntek van. Ráadásul épp, hogy 13-a van, mert hogy 12-e van. Van durván még egy tucat percünk az akármire. 061-877-0877. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Azért telefonálok, mert a múltkor Ön a műsorában valaki fölhívta és lezsidozta. És hogy tőle tette a kagylót. Most Ön ugye szóvá tette, hogy erre senki nem reagált. Én most reagálok... Tényleg? Hány én... nap után? Hát, egy biopádnál nem besíros néven, néven, arra nem volnék kíváncsi. Jó? Tehát, hogy ő ráüt kalapáccsal a kezére, nem 48 óra múlva kiabál, jó? De És de arra kérdem, hogy idén már ne hívjon fel, viszont de... Nincs de. Tehát, hogy a hompólának azt mondjam, ki a barátom, hogy tegnap lejtette a kulcsát, de holnap felveszem. Szóval, azért, mert közéleti témákról nem lesz szó, azzal még. Az emberi minőséget el fogom választani az emberi minőségtelenségtől, és az emberi minőségtelenséggel csak akkor fog beszélgetni, hogyha az valami olyan érdekességet mutat, amely érdekességet önöknek is felmutatnék, mert azt gondolom ott fent az árboszkosárban, hogy érdekes. Oskó nem tartozik közéjük. Oskó úrnak jogában áll hallgatni. Míg nem ismerem meg a hagját, úgyhogy ha nem mutatkozik be, akkor Valószínűleg be tud telefonálni, ha betelefonál, akkor itt sót nem nyal meg. Mivel és mélységesen elítélem azt, hogy Ön... El volt foglalva. Tehát... De most tényleg? Most arról fogunk beszélgetni, hogy engem lezsidóznak. Ön nagyon elfoglalt, és ezért vegyem tudomásul, hogy 48, 72, 96 óra múlva elmondja, hogy ez felháborító dörö.fi És a gurma zita után szaladnak, akkor nem az MSZP politikusát látjuk benne, hanem egy nőt, akit nem üldözünk. Itt nem csak a korrupció index nagyon magas Magyarországon, hanem Hát erre nem tudom, hogy milyen jó szó. Mondjuk azt, hogy kell kápasztal. Most tényleg arról fogunk beszélgetni az elkövetkezendő hét percben, hogy ki mit mulasztott el az elmúlt napokban a Kejfej Jancsi műsorvezetőjével kapcsolatban? Ne tegyék. Beszéljünk másról. Két ember már szénné négette magát ma reggel. Én nem foglalkozom professzionális kokszasítással. Kiméljenek meg a hátralévő időben, hogy ezt folytasson. Ráadásul tudják nagyon jól, hogy maximálisan igazam Mi más, ami foglalkoztatja önöket? És medvesen Van valakinek erről véleménye? Esetleg Debrecenben? Szegeden? Hol süt a nap? Hol nem kelt fel még a nap? Hallgatnak-e Helsinki-ben? New Yorkban Bárhol, ami nem Magyarország? Én lélekben az egész globus képviselem. Lélekben nem 15 millió magyar műsorvezetője vagyok, hanem az összes milliárdnak. 061-877-0877 Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nem szakítom a csendet. H -h -h -h. Miért szedik fel a villamos sineket, megint a körúton? Hol, hol szedik fel? Hát olvastam, hogy fogják megint nyáron szedni. Igen, én nem fagas. tudom, én tegnap hosszú idő után közlekedtem egy villamossal, amiről nem tudom, hogy négyes vagy hatos, mert tök mindegy volt, mert nem mentem odáig, ahol ágaznak. Ott közölték, hogy a korvin negyedig megy Budapest... A és az összes többi az valójában nem gergei rendeli el. Az azért hát van, mert nem ez ez ör, nem, azért, mert ez örkény István országa és örkény István városa. Fogalmam nincs. Most már tudom, felfolják szedni ott a Petőfi híd után. Mert nem tudom, azt utoljára 1990-ben szedték fel, és alatt avarkori sírok vannak, és most az avarkori síroknak nagy divatja van, és reménykednek benne, hogy a szeúzókincsek maradéka is ott lesz. Nem tudom. De, de még egyszer a valós oka az az, hogy nem tudom, 20 éve javították lév, a sívöket. Az alattalévő cikkben pedig nincsen pénz a lámfidra. Szóval az egész, hogy akkor a káosz... Azt nem tudjuk, hogy ezeknek a síneknek a cseréje az. Ez egy nagyon érdekes kérdés, biztos, hogy nem fog belemenni. Ugye alapvetően arról van szó, hogy ahogy amortizálódik valami, annak megfelelően kell hozzányúlni. Egy autóval bármivel nem véletlenül kell rendszeresen elmenni szervizre. Én együttműködtem az állami autópályakezelővel, amely hosszú éveken keresztül milliárdokat tudott ölni arra, hogy felújítsanak utakat, mert azokat az utakat fel kellett újítani, majd rájött arra a kormány, már nem tudom, hogy melyik, hogy ennyi pénzt nem költenek rá, mert az másra kell. És aztán lássuk, hogy mi lett a hármassal, meg az egyessel, hosszú kilométereket kell. Kellett lezárni. Már olyan az ember természete, hogy ami az amortizációnak a csökkentésére, felszámolására szükséges, azt nem költi rá, megvárja, amíg az egész elromlik, és akkor nyúl hozzá. Ennek minden társas háza példája, tisztelet a kivétel. Be kéne tolni, be kéne tolni az alagútba a hogy megmúljuk. Én azt gondolom, hogy az egész országot beletolna az alagútba, különös tekintet, hogy nem fogják felújítani. További jó a Spider-Man is having me fortunate. Ex Helsinki előkerült. Azt írja, hogy időbeosztásából adódóan sokkal kevesebbet tud hallgatni. Néhány másodpercünk maradt close to the foot of the bed and up shadows his arms all around me in my eyes still my precious boy Don't show the that i will only love you more senki többet It hurts Jó lehet? Egyedül önt tartom meg a nem szerződéses partnereimből a jövő héten, de ez a tartó meg, ez egy útvariátlan fogalmazás, egyedül önnel fog beszélgetni, ha ön is beszélget velem. Ehm. És ennek alapvetően az az oka, hogy közéletmérgezést kaptam. Jó reggelt kívánok! Örülök, Nem annak össze, hogy közéletmérgezést kapott, hanem annak örülök, hogy nem megtartam. Azt arulj el, hogy ő sose kap közületmérgezést? <gül> de. de, És ő megengedheti? Mostani státuszában talán igen, de korábban. Igen. Tehát mondhatja azt hogy ezen nem is tudom, hogy mit mondhat. Tehát egyszer csak azt mondja, tudja, mint az örkénynél. nem tudom pontosan idézni, de ugye ez egy alapnovella, Az az jó jóformán csak alap egypercesei vannak, hogy ugye elmegy valaki és akkor azt mondja, hogy Navracs és azt mondja az ötödik emelet 102, Fiala, a negyedik emelet 43 és aztán egyszer csak jön valaki és azt mondja, hogy Navracsics és azt mondja, hogy mindannyian a nagy büdös semmiből jöttünk és oda is megyünk vissza. Igen. Semmi, csak ugye, ugye ez, ez a hangulat, hát ugye a másik alapnovella az, amikor a politikus elmondja e, a beszédét a tusolat, e, a parlamentben pedig letusol, és azt a parlament teljes, szó, a teljes parlament elfogadja. Ugye ez a két örkény egy perces jutott eszembe hirtelen a politikáról. Igen. Tehát, hogy ez megengedheti magának azt, én hogy. Én igen. És él is én is vele? Most Tessék? Él is vele, vagy, hiány, vagy skorbutja van? Hát, az az igazság, hogy tehát hogy fogalmazok, hogy a párt, ami a pártpolitikai részét érinti a magyar politikai életnek, az ab, abban nem veszek részt érdeklődés. Hogy az érdeklődése nem haladja meg egy átlag magyar értése. Érdeklődési Tisztában van azzal, hogy egy átlagban, milyen érdeklődése van a politikai, mert nekem nincs. Az, hogy mi, mi, akkor kicsit az átlag fölött. Ilet én meghallgatom a híreket <gül> a rádióban. Egy mely, mely, mely, melyik rádióban? Inforádió szoktam hallgatni, amikor Budapesten vagy a. Ugye Inforádió csak a Budapesti körzetben van, tehát mondjuk Budapest és környékén vagyok, egyébként Bartokot szoktam hallgatni. Ott nem szoktam a híreket meghallgatni, ott, ott általában. Visszatérve tehát oda, hogy a híreket hallgatja, és? Meghallgatom. Nem nagyon érdekes ma a magyar pártpolitikai élet foga. Nagyobb és mutat a világ élet? Igen. Szerintem izgalmasabb dolgok történnek most a. Mi a különbség? A nem tudom megmondani. Hát az egyik, az egyik különbség, az nyilván igazságtalan vagyok itt a magyar belpolitikai élet szereplőivel szemben, mert annyira nagy az arány eltolódás a politikai erők között, hogy nem tud igazán érdekes lenni. De azt is látom, hogy a politikai erők részéről sem látok különösebb erőfeszítést arra vonatkozóan, hogy hogy érdekessé a politikai érdeké. De már hadd kérdezzek vissza, mint egy nyuszikai diktatúrában, nem azt mondtam, hogy Magyarországon. De egy diktatúrában nem lett érdekes a belpolitika, nem lehetnek olyan események. Hát na, no, van, aki azt mondja, hogy diktatúrában nincs politika. Tehát az nem politika, ami diktatúrában van, de ez mondjuk egy normatív megközelítés. Oké, okay, akkor hadd kérdezzek megint, mint a nyuszikai diktatúrában, ha nincs politika, akkor mi van? Uh adminisztrációban. De ugye nagyon érdekes, mert én Életkorom lehetővé tette, hogy a, a szocializmus utolsó éveit lássam, tudatosan lássam, és talán a hallgatók közül is annak, akik emlékeznek rá, hogy úgy volt egy pár rendszer, hogy az már szinte több pár rendszer volt, ugye az msznp szempében annak idején, hiszen mindenki számon tartotta, hogy kik a technokraták, kik a liberálisok, kik a konzervatívok, kik a népiek, kik Ebben a... Ebben önnek tökéletesen igaza van, de hadd ragadjam meg ezt az alkalmat, hogy megkérdezzem okay. öntől, hogy Kövér László az ellenzék oldalon nem örven nagy népszerűségnek én se nagyon találom a hangot Kövér Lászlóval, aki mindent elkövetett annak érdekében, hogy közösen aztán végképp ne találjuk. De... Nyilvánvalóan nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy a Klubrádióval rendszeresen hallom, hogy hát ő azzal a kommunista múlttal, amivel rendelkezik, egyébként is mit akar, hiszen ő az MSMP Központi Bizottságához tartozó társadalomtudományi intézetben dolgozott, és nekem aktív emlékeim vannak az MSZMP KB társadalomtudományi intézetéről, ahol dolgozok, és sose dolgoztam, de bedolgozni, bedolgoztam neki, mint hogy a vitányi féle művelet kutató intézetnek is, és azt kommunista múltnak betudni, hogy valami aki a Társadalom Tudományi Intézetben működik, és ezt a műsorvezető nem hárítja el, az szerintem képtelenség, hiszen aki a Társadalom Tudományi Intézetben dolgozott a 80-as évek második felében, már pedig Kövény Lászlónak az életkorából adódóan nem állt módjában ott korábban dolgozni, az épp annak a rendszernek a fellazításán dolgozott, nem pedig annak a megerősítésén. Ez is van. A Társadalom Tudományi Intézetet én egyetemi hallgatóként is vertem, úgyhogy a tanáraim közül. Kéri László és mások is ott dolgoztak, és ezt valóban meg tudom erősíteni. Szociológia, és az akkor bimbódzó politikatudomány szempontjából a Társadalomtudományi Tudományi Intézete egy, egy abszolút szabad, szellemű, vagy... Érti, még nem vagyok matuzsálem. Majd egyszer talán leszek, azt eldönti az Isten. De hogy kell nekem szembesülnöm azzal, hogy miközben Mátyás királyból nem biztos, hogy levizsgáznék. A 80-as évekből abból adódban, hogy éltem, azért vannak még emlékeim, teljesen nem felejtettem, mert az alkohol nem szüntette meg, e és még egyéb tevékenységeim is léteznek talán, és mégis úgy állítják be a Társadalom Tudomány Intézet, tehát minthogyha egyébként az valami kommunista fészek lenne, és azt a műsorvezető, és ez most nem bolgárgyőr kritikája, bár kicsiktelen úgy tűnik, de minden esetre ott a hallgatók nagy egységben vannak a tekintetben, igen, fúj, fúj, kövér László, hogyan lett a kommunistából Szalonna, vagy nem lett Szalonna, és nem is értem. Igen. Én értem, hogy igény van rá, csak közben a valóság nem ez volt. A történelemnek, a közelmúltnak az átfestése, az tehát a politika úgy gondolja, hogy mindig az az igazság, amit a politika gondol függetlenül attól, hogy az hogy van. És azt akkor ehhez felzárkóznak a népek is. Nem, én, én inkább itt azt mi, mi, ilyen is lehet, igen, ilyen olvasata is lehet, de én inkább azt, én meg azt a vonalat emelném ki, ami Magyarországon számomra aggasztóan teretni ezt az utóbbi időben, korábban is jelen volt, de most már szinte kizárólagosan, hogy nem az, ami, nem az a fontos, hogy az ember mit csinált, hanem az a fontos, hogy az ember hol volt Magyarán, az embert elhívják valamilyen rendezőnyre, ahol ő bond egyébként politikai szempontból egy kifogástalan beszédet, de akkor a probléma az, hogy miért volt ott azon a rendelmény. Én miért megy bárhova? Miért beszél? De ha nem megy, nem a tartalom... meg a baj. Igen, nem a tartalomra meg a, a... Hogy mondjam, nem a tartalomra reagálnak, nem a tartalmat figyelik, mert ez bizonyos fokig intellektuális erőfeszítést igényel, hanem a, a helyzetre reagálnak, a... és ez itt is a... ugye itt is a... A, ő magában a Társadalomtudományi Intézet nem lenne érdekes, ha nem lehetne hozzátenni, hogy az MSZNP központi bizottságának Társadalomtudományi é. Intézete, amiből mintegy azt következik, hogy ott így Kádár János a portásfűkében, uh, Acél Györgyet kicsit hátrébb a szobában, és ők szó szerint diktálták közéllászónak tolva, hogy mit kell írnia. Ugye a az meg is egy nyilvánvalóan. A meg így van. Pedig hát ugye szó sincs róla, mindegy Tudjuk, hogy a, a Társadalomtudományi Intézet egy, egy fontos tudományi műhely volt a 80-as évek Magyarországán. Akkor kommunista. Akkor gondolati -e zárva, és akkor vissza a világ és Magyarország viszonyához, politikai értelemben. Mi izgalmas Ugyan. a világban? Hát, hú, sok minden. <gül> sok minden, nagyon sok minden. Mert ugye mindig, mindig azt szokták politikusok mondani, hogy történelmi napokat élünk, történelmi megállapodást írtunk alá és a többi és a többi. de most egy kicsit tényleg úgy tűnik, hogy ez a 2020-es éve jó eséllyel foglalhat magában olyan eseményeket, amelyek az egész európai és világpolitikában is egy, egy új, legalábbis, ha nem is azt mondom, hogy új korszakot kezdem, mert ez nehéz egy, egy évhez kötni, ugye a kedvem ilyenkor mindig, hogy mikor szűnt meg a római birodalom, ami nem egy szűnnek, hogy egyik reggel arra életek az emberek, hogy nincsen római bürogon tovább. És valószínűleg a korszakok így vannak a politikában és a politika történetben is, de hogy egy olyan új, olyan új erők, erők, vonalak indulnak el, amik, amik adott esetben át is gyúrhatják a, a, a világpolitikát is a nemzetközi politikát. Hova fókuszáljunk? Hát egész Amerikára Jó, akkor én már előre ki is találtam a kérdésemet az autóban, és ez egy nagyon egyszerű kérdés. Navracsics úr, mi zajlik Amerikában? Jó kérdés ez. Ezért kell arra fókuszálni, mert ez egy nagy kérdés, hogy mi zajlik Amerikában. Ugye nehéz, és ez nagyon vékony így, mert, ez, mert egy kényes politikai témáról van szó. Tehát, hogy az ember azt mondja, hogy szemtelenül leírja az eseményeket, akkor rögtön kerülhet, ilyen vagy olyan politikai táborban hallgató hallgatók besorolása által, de ugye arról van szó, hogy ami most történik, az egy, van egy elnökválasztási év, ami nagyon-nagyon rosszul indult a demokratáknak, hiszen talán emlékeznek a hallgatók is, az első előválasztáson gyakorlatilag az eredményt sem tudták megállapítani, mert összeombadt az egész szavazó rendszerük, és nevetségesítették magukat a demokraták, ráadásul maga maga az előválasztási kampány sorozat is olyan eredményeket hozott az első időszakban, amely a, amelyek a hivatalos jelöltek esélyeit lemúlászák. Hiszen Joe Biden, aki ma már hivatalos jelölt, gyakorlatilag az első előválasztásokon az utolsó helyeken futott be mindig. És teljes volt a szervezési káosz. Tehát a demokraták nagyon rossz állapotban voltak. Hozzá kell tennem, hogy egy, hogy egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államok gazdasági mutatói hosszú évek után is, mert nagyon jók lettek, tehát úgy nézett ki, hogy semmi. Donald Trumpnak gyakorlatilag csak egy merőformalitás lesz az idei ősziválasztás. Történt két dolog, az egyik a koronavírus járvány, ami, ami úgy tűnik, hogy, hogy eléggé sokkoló pusztítást végez az Egyesült Államokban, és a másik pedig ez a George Floyd. Illetve hát a koronavírus kapcsán ugye azért ezt ne hagyjuk számításon kívül, hogy ahogy az amerikai elnök permanensen viszonyult független, hogy aztán mindig hátra lépett, de amikor igen, előre igen. lépett, akkor elképesztő dolgokat tudott csinálni és igen, mondani. Igen, ez, ez a vége lett volna a hogy és a George Floyd esemény is, és mind a két esetben az elnök olyan politikai és kommunikációs pozíciókat foglalt el, aminek következtében már az elnök választási kampány nyílt vált, anélkül, hogy Joe Biden minőségileg javult volna. Jó, akkor te hadd tegyek fel megint egy nagyon egyszerű kérdést. Uh, Donald Trumpot, akit nem áll módomban ismerni, és valószínűleg a hátra életemben se fogok ismerni, megcsalta a szeme? Sajnos én sem ismerem, és valószínűleg én sem fogom megismerni. Akkor hadd kérdezem elmondani. önt arról, hogy ma, ha vezető politikusokról beszélünk, de ide tartozik Orbán Viktor is. Mennyiben az ő szemét csalja meg valami, vagy mennyiben a kommunikációs taná... tanácsadóinak, vagy maguknak a tanácsadóinak a szemét. Egyáltalán ez egy, legyen egy rövid fejezet. de ma mennyiben tudunk egy politikust önmagában látni, és mennyiben tudjuk a stábjával együtt látni, és ebben van egy különbség, ahogy haladunk előre az időben. Nekem úgy tűnik, hogy igen, de nem magammal folytatok beszélgetést. Én azt hiszem, ez személyiségtől függ. Tehát vannak olyan politikusok, akiket csak a stábjukkal együtt lehet látni, és, és tulajdonképpen a személyiségük az felolvad a, ebben a, a, a csoportmunkában. Megint csak nem pejoratíve mondom, hanem a munka tekintetében. És vannak olyanok, akik kifejezetten egyéniségek, vannak, akik segítenek a munkájukban, de, de őket alapvetően egyedül is kell látni, vagy, vagy egyedül kell látni. Én szerintem Donald Trump és, és Orban Viktor is ez utóbbi kategóriába tartozik. Donald Trumpot megcsatája a szemet. Abban az értelemben szerintem uh, igen, hogy uh, ez, uh, ez olyan olyan uh, mértéket mindenképpen tévesztett, az, az egy más kérdés, hogy aztán valóban súlyos tévedést is elkövetette, vagy egyszerűen csak szemmértékkel rosszul mérte be. Hát a, a Fauci a... szerint igen. Köszön. A Fauci szerint igen. Mi szerint, bocsánat? A Fauci, aki a... Aki a, a... Ja, igen, igen, igen, igen, igen. igen. Én szerintem az, az, az, amit most én biztosan mondhatok, én biztosan érzek, az az, hogy alábecsülte az, hogy a George Floyd ügyben ilyen erejű mozgósítási potenciál rendelkezik, illetve az amerikai közvélemény fogalmazunk, úgyhogy ennyire egyértelműen, vagy ennyire többségi módon foglalálást ebben az ügyben, és, és itt nem is annyira a tüntetők és a polgárjogi harcosok, azok, akik szerintem a a meglepők, hanem a, a rendvédelmi erők ö, gesztusai fogalmazunk így. Jó, de ahogy én kiveszem, és nem vagyok Amerika szakértő, ami Amerikában zajlik, az már régen nem fekete jogi vagy emberjogi mozgalom, hanem az most már jóformán könnyebb megmondani, hogy miről nem szól, mint arról, hogy miről szól. Igen, igen, de azért ennek a magzában egy nagyon érdekes, a magyar sajtóban nem nagyon jött le, de Joe Biden temetésen elmondott videóüzenetének a központi üzenete, ugye nem volt személyesen ott egy videóbeszédet küldött. a központi üzenete az volt, hogy itt az ideje a faj igazságnak, racial justice, ezt a szót, ezt a kifejezést használta, ami, hát ugye, el egy magyar politikust, amint bejelenti, hogy itt az ideje, hogy fai alapon is tegyünk igazságot és az amerikai politikában ez ott van, én amikor 2008-ban 2008 három hétig kint lehettem az Egyesült Államokban az Egyesült Államok jóvoltából és a külügyminisztériumának jóvoltából, és különböző államokban lehettem. Nagyon érdekes volt, ugyanis én ott voltam a dél-karolinai előválasztáson, akkor éppen Dél-karolinában voltam, ez arról volt nevezetesen az előválasztás, hogy itt nyert először Barack Obama. És, és ott voltam, sőt, a, a, a különminisztérium, az amerikai külügyminisztérium munkatársai azt is el tudták intézni, hogy a, a választás utáni köszipartin ott lehessek, ahol rajtam még volt tehát semmi, én annyit mindössze 5 méter távolságból láthattam bele már életemben először, de ott, amikor én beszélgettem emberekkel, nekem ott mondták először, ami, ami akkor engem nagyon meglepett, de az volt, a folyamatosan, többször is um, alátámasztását láttam a különböző amerikai látogatásaim során, azt mondták nekem, hogy az amerikai politikában politikának a magva mind a mai napig a fai kérdés. És, és talán ez az ilyen... De a fai kérdés, kérdés a szónak milyen értelemben? Tehát a szó tág értelemben. Tehát ahogy ugye önálluk, szabad használni a fai kifejezést Európában gyakorlatilag a is Hitler óta a, a, a politikai szótárból kitették. Ők használják, önálluk a választási magatartási vizsgálatoknál is megkülönböztetik az úgynevezett fai dimenziót. Itt a bőrszín és a, a, a, a faj klasszikus értelmében vett beszorolása szerinti embercsoportokról beszélnek. És ennek része ez is az ilyen jellegű fai és tehát fogalmazunk úgy, hogy a, a bőrszín és rassz szerint egymástól elkülönülő emberi csoportok közötti viszony. És milyen igazságot kell tenni? Hát, erre én is kíváncsi volna. Sanyag, mert, mert ugye amikor most vannak szobrokat vannak. döntögetnek, akkor Igen. abban a szobor döntögetésben valójában nem a történelmet írják át, hanem a történelem hangsúlyait helyezik máshova, és ezeknek a hangsúlyoknak megfelelően változtatják meg a szobroknak a helyzetét. Még ennél is rosszabb, helyzet, ebben teljesen igaza van, de én még azt is megkockáztatom, hogy a történelem egy értelmezési rétegét nyomják le a víz alá, és ezáltal teszik kiszámíthatatlannál. Tehát az, a, az az amerikai, aki konfederációs zászlót lengett most, azt nagyjából a külső jelek alapján és a szimbólumok alapján mindenki be tudja azonosítani, tudja, hogy kicsoda, meg lehet próbálkozni vele a demokratikus intézményrendszeren belüli moderálásával, vagy az alkotmányos renden belüli tartásával. Hogyha őneki ezt megtiltják, akkor ő innentől kezdve nem fog konfederációs zászlót tehát hanem otthon fogja tartani, és egy adag szociális frustrációval, és ő sem lesz látható a társadalom számára. Ugye? Ha már diktatúrától beszéltünk, a diktatúráknak is az egyik legnagyobb, ellensége pontosan a saját maguk intoleranciája, tehát azáltal, hogy nem engedélyezik az ellenzék létét, gyakorlatilag a saját szemeik számára teszik láthatatlaná, és teszik kiszámíthatatlaná a mozgásság az ellenzéknek. Oké, okay, de milyen belső indulatok a legkülönbözőbb struktúrákban törtek elő? Mert számomra, aki nem vagyok Amerika szakértő, még egyszer mondom, úgy tűnik, mintha ott is kitölt volna a vulkán, ahol korábban nem is láttam vulkánt. Hát a, a, egyrészt nyilván a, a, a társadalmi frusztráció, tehát van, aki azt érzi joggal, vagy jog nélkül, vagy okkal, ok nélkül, hogy a bőszíne miatt e, hátányos különböztetést e, szenved el, adott esetben azt is érzi, hogy a bőszíne miatt ölték meg gyors és, folydott és emiatt tartja tűrhetetlennek a társadalmi rendet, de nyilván van erre ráépülve egy politikai mozgósítás, és ezért tartottam fontosnak az elején azt mondani, hogy választási év van az Egyesült Államokban. Tehát itt azért a demokraták számára, és itt most nem, nem cinizmussal és politikai haszló leséssel a demokratákat, hanem azt akarom, hogy a demokraták számára és a republikánusok számára is egy izgalmi időszak van, ami nyilvánvalóan de ön ezzel azt állítja, hogy a demokratáknak most könnyebb mozgósítani, Igen. mint a republikánusoknak mondva, hogy a republikánusok egyrészt el vannak bizonytalanodva, másrészt nekik meg inkább védekezni kell sem, mint támadni? Igen. Igen. Ennek a belső erejét fel lehet mérni? Tehát, hogyha ez egy gázkitörés, és nem zárják el, akkor azt lehet látni, hogy ez a gázkitörés meddig tart, vagy hova terjed? Az egyik lehetőség, hogy, hogy novemberig tart, és az elnök választással egy, egy intézményes feszültséglegazetés történik. Ugye mert ez hogy ez egyébként ez kit olyan... a mostani struktúra képtelen ennek az intézményrendszernek a megváltoztatására? Vagy ezt nem teheti meg, mert, mert... Be, tehát nem tudom, milyen arcvesztéssel jár. De, szerintem ez az energia, ez, ez eltart az Ez fél év, kevesebb, mint fél év az elnökválasztásokig, és ez az energia, ami mostra kerül, került, ennek ugye valahol le kell... Jó, azt kérdezem, kérdezem hogy a Trumpnak nem áll módjában visszavonulni ezen támadás előtt, tehát hogy az neki annyira rosszul állna, hogy azt ő nem fogja igen. megtenni? Én így gondolom, igen, ez az én tippem, hogy az ő személyiségetől elképzelhető lenne egy japán módra mélyen meghajolva tartott sajtótájékoztató, ahol elnézést kér, és visszavonja a hadsereget, feloszlatja a rendőrséget, nem tudom is De én ezt nem, nem tartom Hát csak az olyan, tényleg egészen elképesztő, hogy a rendőrségtől elvesznek pénzt, és különböző polgári jogi mozgalmaknak adják, mondván, hogy a rendőrségnek most még több pénzt kellene, mint korábban, mondván, hogy most aztán effektív dolga van hozzátéve, hogyha megnézzük a Chicagói gyilkossági, de valószínűleg nem csak csikágóban adatokat, akkor azok úgy szöknek az égbe, hogy ez Egyébként rövid távon, Amerika a közbiztonságába kerülhet, amire nagyon büszke volt, hogy hova jutott el. Tehát ez az egész egy ilyen álforradalmi helyzetet idéz elő, mert forradalminak nem nevezhető, de... Én meg pont forradalmi helyzeteknek, pont azt akartam mondani, hogy látja, a forradalmi helyzetnek ez a jelenző, hogy jó zenésznek tokálisan politikai... Oké, okay, de ennek a forradalminak a zászlójára nem túlságosan sok dolog van ráírva, ami nem félel egy zászlón. De, de, igen, de ez így Vagy van. egy kurva nagy kell, hogy vigyenek, amit ember nem tud tartani, mert azon a hábor és nagyságú szöveg van rajta, hogy mi mindent szeretnének egyébként. De ez valószínűleg fog tisztulni, tehát most... Most hol tartunk? Egy furcsa, furcsa elnökválasztási kampány, mert a járvány miatt gyakorlatilag minden kampányrendezény elmaradt. Ezért nem nagyon tudjuk, hogy a, a jelöltek hogyan artikulálják ezeket a feszült. Ez Ráadásul a gazdaság sincsen, ahogy, a, ahogy hallom a legjobb állapotban, de a gazdasághoz se értek, csak itt mindenféle százalékról beszélnek, és azok Igen, a százalékok mínuszban vannak, és nem egyessel kezdődnek. Igen, és ugye Trump elveszett minden, tehát Trumpnak a, a négy éve gyakorlatilag arról szólt, hogy jó lehet, hogy egy sokak számára nem szimpatikus ember, de rendbe teszi a gazdaságot. Most az utolsó évben a járvány miatt gyakorlatilag egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy bedőlni látszik és Kérdés, hogy ez minden, azért mondom, hogy ez novemberig eltart, szerintem ez az energia. A kérdés az, hogy a novemberi elnökválasztás az kiveszi e az energiát ebből, az a, vagy, vagy, vagy becsatornáza -e valóban. Hát egy kicsit úgy, mint azért hivatkozom az Excitre, mert ugye azt végigkövettük a heti beszélgetéseink során, ahogy Nagy-Britanniában az időről időre felgyülemlő feszültséget, időnként kormány, bukás, előrehozott választás vezetőváltás, miniszterváltás és a többi kettő parlamentáris rendszerben, mint az európai demokráciákban ugye sok olyan intézményi megoldás van, amely ezeket a feszültségeket levezetheti. Ha, ha nem használják ezeket az intézményi megoldásokat, akkor a feszültség ott maradhat. Ha utaljak példaként a magyar 2006-2010 közötti időszakra, ahol ugye felszínre tört egy feszültség, mások ok voltak de hasonló tüntetéset és a többi, aminek a levezetésére egy intézményes megoldást volna az előrehozott választás, mivel az akkori kormánypártok úgy döntöttek, hogy nem tartanak előrehozott választást. Ez egy négy évig ez a feszültség, ez ott gomolygott a rendszer, mind a kóborára, uh -huh. és időnként kisüléseket okozott. Uh -huh. a, a, az amerikai rendszerben nincs ilyen, azt nem lehet előrehozott választásokat tartani, egy ilyen értelemben, és ebből a szempontból egy merevebb rendszer, ugye Európában ilyenkor azt szokott ne A parlamentet lemond a kormány, és akkor tartalak egy új választást, és akkor ezt intézményes úton becsatornázzák ezt a, ezt a feszültséget. Amerikában most az a kérdés, hogy az elnök választás ilyen értelemben e, becsatornázza ezt a feszültséget, vagy pedig ez is ilyen kogborára válik. Egyébként egy kicsit azt hiszen pár évvel ezelőtt voltak már hasonló jellegű úgyhogy alapú megmozdulások, tehát a különböző frusztrációból adódom, vagy a rendőrség viselkedése miatt, vagy, vagy az elszegényedés miatt, és a többi. Tehát kicsit azért ez ott van az amerikai rendszerben, ez a, ez a kóborára. Ennek lesznek központi pillanatai, vagy, vagy ezt előre lehet kitalálni? Az, az kérdés, hogy a demokraták mennyire akarják ezt központi témává tenni. A Biden beszéd nekem arra utal, hogy, hogy ők ezt központi témává akarják tenni, és az is kérdés, hogy technikailag meg tudják -e ezt csinálni. Volt egy nagyon érdekes összehasonlítás a múltkor a, a spanyolnátha jár, ami ugye Magyarországon a néven, nem csak Magyarországon a spanyolnátha néven volt is, volt száz évvel ezelőtt, ami szintén egy amerikai választási kampányt kapott el. 1918-ban a Spanyolnátha is két hullámban érte el az Egyesült Államokat, sokkal előbb, mint Egy óvány. Tegnap hallottam, hogy 120 ezer ember halt meg, hát ez valami egészen elképesztő. Igen, igen, igen. igen. És az e, és úgy nézett ki, hogy először e, tavasszal e, volt egy, egy hulláma, ami lebénítette a 19-as választási kampányt gyakorlatilag. És akkor nyárra eltűnt a spanyolától, akkor beindult a kampány, és 18. őszén meg is tartották a választást, és akkor jött a második hullám hogy sokkal volt, és az jött át Európába tulajdonképpen, ami aztán pusztított Európában is. De tehát az a kérdés, hogy ez a járvány, ez mennyire fogja technikailag akadályozni a kampányt, hiszen online üzenetekkel azért csak mérsékelt a hatásfokon lehet kampányolni. De ha a demokraták, most neki tudnak állni, ugye Amerikában egy korán sem le a koronavírus járvány, tehát azért nem arról van szó, hogy már ezt a, a a kampányrendezvények, de ha neki tudnak állni, akkor én szerintem a Biden beszéd azt, azt az üzenetet között érte, hogy igenis, ez egy központi elem ezt a kampányokban. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, nem hiszem, hogy érdemes lenne bármi másba belekapni, úgyhogy innen folytatjuk, vagy legalábbis itt abutuk abba, aztán majd meglátjuk a jövőjét, ahol folytatjuk. Viszont halása. Önnek is, önök Navracsis Tibort hallották, maradt pár perc, ha gondolják, hívhatnak 061-877-0877. 061 0877 2020. június 12-én, kedden egy perccel reggel 8 óra előtt. Ez a kelyfejáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fia János reggeli műsora 14 éven aluljáknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy a fontos a fontos talantól, 061-877-0877 Nemes Medves-től szerintem egy kölgyúró való. De azt mondta, hogy azért nem lehet a biciklisávokat a járdára rakni, mert ott uh, inkább uh, szabadtéri, külős rendiglátóhelyeket kéne csinálni. Nagyon kíváncsi lennék, hogy minden műlő Péter, mi szól ehhez. csütörtökön! Jó, reggat. Jó reggat, Kívánok fialak! Én még azt tanultam földre, hogy leplez kuklusklántavok gyilfolják a fekete bőrűeket. Milyen érdekes, hogy 50 év múlva már szívében csinálják ugyanazt. Nem, Menni mert nem ugyanazt az csinálják. Az... Azt mondjam, hogy lehet a kettőt? Úgy, nem ugyanazt csinálják? Hasonlókat. Oda-vista is nem. Értem, de ennek semmi köze nincs ahhoz, amit az elején mondott. Ne haragudjon. De tényleg? Egy kvázi törzilemórát tartó uh, Navracis után ön ezzel a szöveggel, én értem, hogy önnek érdekes, de ami önnek érdekes, az valóságtertelmet tekintve nem áll helyt. Én pedig nem tudok rendet tenni a fejében, bár szeretnék. 708 to This is called the War. Önök Horváth csavát fogják hallani Zugló polgármesterét és termékmegyenlítést fognak hallani. Jó reggelt lehet? Gondolkodtam azon, hogy mindaz, ami az MSZP-t illeti azt a veszélgetésünk elejére vagy végére helyezzem, aztán úgy gondoltam, hogy essünk túl a nehezén, már amennyiben ez a neheze. Autóban közlekedsz? Vagy... Igen. Szóval és tettel, én tegnap egy viszonylag hosszabb monológban gyakorlatilag azt mondtam, és veled nem fogok vitatkozni, mert azzal csak az idő megy hogy amit az MSP ezügyben tett, amit Kórós Lajos a videójában közzétett, és jelen pillanatban a technikai segédetről nem lehet tudni, hogy neki érdemi tevékenysége lenne, bár a videó elkészítése azért nem csak formai kérdés, az menthetetlen. Amit ezügyben az MSZP tett, az gyakorlatilag majdnem ugyanannyira menthetetlen, mint amit Kórózs Lajos tett. Nagy szerencse, hogy én nem az msp vel vagyok kommunikációs szerződésben, hanem zuglóval, mert ha az MSZP-vel lennék, akkor gyakorlatilag hát az lenne a kérdés, hogy hát egyáltalán érdemese folytatni, zuglóval viszont nem párpolitikai szerződés és nem országos szerződés született, hanem önkormányzati, Tudomásul veszem, ha neked egészen más véleményed van, mindazokról, akik ezügyben megnyilvánultak, különböző mértékben. E, hát azt gondolom, hogy olyan defenzív magatartást tanúsítottak részint a vezetés részéről, amely a kárenyhítés szolgálta, a szememben semmit nem értek el. Azok pedig, akik ebben aktívan közreműködtek, működtek, természetesen a cselekedetük súlyának e, megfelelően egy tízes skálán tízesre tettek rosszat a pártjuknak. Ez egy meglehetősen sommás vélemény. Én Figyelj, én összeszedtem az összes tudásomat beleértve, vagy konkrét szereplőkkel beszéltem, tehát nem feltartottam így a kisujamat, és néztem, hogy mi a helyzet. De még egyszer mondom, levittem a hangsúlyt, nem fogok veled vitatkozni, mert ez most nem erről szól. Nekem ez a véleményem, csak remélni tudom, hogy hajszáll egy repedést fogsz tudni okozni az én véleményemben a következő percekben. Hát a következő. Nagyon sokszor egyet szoktunk érteni, ebben most azért ennyire soha mással nem értünk egyet. Igaz, hogy az MSZP elkövetett egy hibát. Igaz. Igaz, hogy nem győződött meg valamiről, amiről nem tudom, hogy, hogy tudott volna meggyőződni, de igaz. Beleállt valamibe, amiről nem tudta száz százalékig, hiddet érdemlen bizonyítani, hogy például valóban ez a tíz esetből 9 megtörtént. A tízes esetből egyet tudott bizonyítani, és egy magát e, mentősnek bemutató hölgy volt ebben a segítségére. Ezek a tények. És akkor ezen túl persze azok is a tények, mert mindig nagyon e, kellemetlen, e, hogy az ügy szempontjából fontos adatok így félrecsúsznak, annak kapcsán, hogy van benne valami pontatlanság. Mert azért mégiscsak e, nem szabad elmenni amellett, hogy tény, hogy hást lehet döntése, hogy hazaküldte a kórházból a betegeket minden szakmai és politikai tiltakozás ellenére, és ráadásul számolatlanul küldték haza a betegeket, olyan betegeket, akinek, akiknek otthon semmi esélyük nem volt a túlélésre, ez sajnálatos módon tény. Hogy ebbe egy ember meghalt, ez garantált tény, hiszen ennek a dokumentumait bemutatták. És akkor innen kezdődik a történet, hogy van egy hibás kormányzati döntés, egyébként szép hosszú sorba illő, gondoljunk csak a tesztelések ügyére, vagy a masztviselés ajánlott, vagy nem ajánlott kérdésére. Molnár Cecília és a kormányzati felelősök heteken keresztül mondták, hogy semmi szükség masztot viselni, szinte még majdnem káros. Aztán persze ma már ott tartunk, hogy majdnem mindenhol kötelező maszkot használni, pont azért, hogy a járvány terjedését lelassítsuk, most már inkább megállítsuk. Ehhez képest szintén tény, hogy a kormány az első hetekben az hangoztatta, hogy a tesztelésre semmi szükség majd vagy nem káros, hogyha tesztelünk, már még valami hamis illúziót is kialakítunk magunkba. Majd később, amikor kiderült, hogy ez, ez nagyon sok beteg ember hazaküldését jelentette kórházból például idősotthonba, akkor a kormány is változtatott ezen az álláspontján, de heteken keresztül azt mondták, hogy semmi szüksége arra a riogatásra, amit a főváros kért hogy az idős betegeket, amikor hazaküldik a kórházba, legyenek szívesek negatív teszteredménnyel hazabocsájtani. Ezt nem tették meg, és hogy azóta is keresi a kormány a felelőst az önkormányzatokon, hogy nyilván akkor nem ő hibázott, aki ezt a szabályozást megalkotta, hanem az önkormányzatok, akik e, mit tehettek volna, egyébként nem ők az egészségügyi ellátó a szervezet, és a következményei például a Pesti úti idős otthonba landoltak és emberek halálával végződött ez a felelőtlen kormányzati döntés. Tehát ezek a tények. Innen indul az MSP szerintem teljesen jogos felháborodása, amit bemutatott egy videóban rosszul alátámasztott szereplőkkel, nem bizonyíthatóan hiteles, hiteles szereplővel. Már hát egy tartunk, tehát ezek a tények, és ebben az MSZP Nekem az Volt egy rádos. fantasztikus matematika tanárom, e, már majdnem e, elkezdtem érdeklődni a matematika iránt. Az apácaiban Sain Mártonnak hívták, e, sose felejtem el, egyszer tökéletes eredményt hoztam, egy teljesen rossz levezetéssel, és egyest kaptam. Mert nem az eredménye fontos, hanem a levezetés. Tehát az, amit te Kásler Miklósló mondtál, azzal zömében nem tudtam volna vitatkozni. Az, amilyen módon ezt kritizálta, és ezzel szembesíteni akarta a közveleményt a videó, annak az eredménye, nyilván, vagy a, tehát annak az eredménye az, tehát az, hogy... Az mit akart eredményezni, ez pontosan ugyanaz, mint amit te elmondtál, ehhez azonban olyan eszközt választott, Saim Márton után, amilyet én csak egyes tudok adni. Igen, hát ezt úgy hívják a jognyelve, hogy a eszközzel elkövetett így, valami. Így, így. E -e -e így. Teljesen egyetértük, egyetértünk, csak az a különbség, hogy amiről e mondjuk az MSZP videója kapcsán beszélünk, az egy nagyon súlyos hiba. Addig amit Kastler és a Fideszes kormányzat elkövetett az emberek ellen, az meg nagyon súlyos bűn. Ebben neked tökéletesen tökéletes teljesen igazad van, az ehhez való viszonyulás volt az, ami még bennem mozgott, de még egyszer mondom, szerintem tük. ha csak nincs még mondandó, de akkor... Nincs, akkor. nincs, nincs. Örültem annak, örültem hogy neked ebben nem jutott szerep, legfeljebb a naphírében nyilvánultál, meg is tűzoltással foglalkoztál. Azt kérdezem tőled, hogy a piaci rend, amelyet a június 5-i ülésen még abban a rendeleti kormányzásban, amiben működött, vagy talán még működik az önkormányzat, beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Különös tekintettel arra, hogy múltkor ugye volt arról szó, hogy némi fennakadás volt, ez megszűnt el. Tökéletesen mindenki elégedett a kialakult új helyzettel. Az új helyzet az a vélekedés harmadik szakaszát jelenti. Berencső, ahogy én tapasztaltam, műferek... ez nagyjából más kerületekben is így van. Így van. E Nagyjából közösen beszéltük az elmúlt három hónapban. Minden egyes döntés előtt a polgármester kollégák. akik Györgymányi heteni keretben is így volt. Gyakorlatilag minden egyes döntést megvitattunk egy belső fórumon, és ezzel a kollektív bölcsességgel próbáltunk utána járni. Nagyon sokáig nem tudtunk egységesen ebben, mert voltak eltérő sajátosságok, de jutottunk oda egy bő héttel ezelőtt, hogy a a járványügyi védekezés már lehetővé tette, hogy egy újabb, a harmadik, le, legenyébb fokozatba lépjünk. Ezután már csak azt következik, hogy ezeket az időkorlátokat, mint például a kormány, e, amit fenntart, a drogériák, e, élelmiszerboltok, vagy éppen a gyógyszertárak esetében, hogy ezeket is el kellene törölni. A logikája pedig nagyon egyszerű volt, amit persze már hetekkel ezelőtt is mondtunk, hogyha a BKV buszain, tehát a közlekedés eszközein Orhatár nélkül lehet főzlekedni, szerintem helyesen, persze mazban és amennyire lehet főzlekedve a védőtávolság megtartására, akkor teljesen indokolatlan, hogy egy jóval szellősebb piaci, tehát bevásárlói környezetben ez a fajta korlátozás nagyon sok kellemetlenséget okozva. Ezért, ezért döntöttünk úgy, hogy kivezetjük az idősávokat, amiben meghatároztuk korábban a kormányhoz hasonlóan, hogy mikor, mikor érdemes a piaca menni. Az időseknek egy védessába, és azon kívül pedig mehetett mindenki más. Túl Csavától, majd megkérdezem a jövő héten, de volt arra is verzió, hogy akár már hamarabb, mert mi Szerdákként szoktunk beszélni. Neked van-e információd arról, hogy mikor szűnik meg a veszélyhelyzet? A jelenlegi információ szerint be van ö, nyújtva az a törvény. Azt a meg. Teszi. Tehát minden, minden rendelkezés áll. Nekem most nincs okom kételkedni, akkor van, hogy június 16-án, vagyis jövő hét kezden ez a rendelkezés elfogadásra kerül, és így akár aznaptól látogatható lehetnek. mozik, színházak, múzeumok Ugye azt tudjuk, hogy az operatív törzs talán ma fogja elmondani, hogy a, hogy a kórházi, a, tehát a, tehát az egészségügy visszatér-e a normális kerékvágásába, ez a mai napnak lenne a híre beleértve, hogy már korábban szó volt róla, de tanácskoztak, de nem mondták meg, hogy mire jutottak. Illetőleg az a kérdés, és ezt elfelejtettem tegnap előtt megkérdezni, és most egy ideig nem fogok beszélgetni Füries Balázsra, hogy vajon a veszélyhelyzet megszűnte, és a parkolás megszűnte, mármint hogy a parkolási díj alól való fizetési kötelezettség átmeneti szüneteltetése vajon egy beesik ember, amikor kérdeztem nem tudta. Logikusnak tűnne, hogy ez egy időben történjen, ugyanakkor arról lehetett hallani, hogy a parkolást valamikor július elejétől állítanák vissza. Ezzel kapcsolatban van -e információd. A július eleje van meg, de őszintén szóval nem a járvány első napjától lett ingyenes parkolás, hanem akkor, amikor a forgalmi helyzetet úgy ítélték meg, hogy erre már nincs szükség. Igen, és a parkolás az egy technikai technika. Igen, ezt, ér, szabát, ezt értem, de ugye arról volt szó, hogy a veszélyhelyzetet igen. adott esetben az, azonnal aláírhatja a köztársasági elnök, és akkor másnap megszűnik. A kérdés az, hogy ezzel párhuzamosan fog-e megszűnni a parkolással kapcsolatos intézkedési rendszer, vagy sem? Világosan látszik, hogy a parkolási intézkedés, amit a kormány ott az önkormányzatok helyett, annak semmi köze az ingyenes parkolásnak a forgalmi igényeket. Öszintén szóval nem egy, nem egy jogszabályváltozáshoz kellene kötni, hanem ahhoz, hogy már annyi autó van a városban, hogy fuldogdik a város. És lehet, hogy elméletben ingyen Ebben teljesen De gyakorlatban nem lehet, mert nincs üres parkolóhely, tehát a funkcióját nem tölti be az ingyenesség, hiszen nem lehet hozzáférni, mert nincs ilyen termék nincs ingyen parkolóhely, mert nincs parkolóhely. Ezért nem tudok másra gondolni, mint az intézkedés első pillanatától, hogy ez csak egy kibabrálás az önkormányzatokkal, mert a panaszok, a lakossági panaszok, azok az önkormányzatokhoz érkeznek, nem pedig a kormányhoz, aki ezt az intézkedést meghozta a helyettünk fölöttünk. Akkor azt kérdezlek, arról kérdezlek tőled, legyünk a kétkerekűeknél, de most kivételesen nem a kerékpársávokat illetően. Kerékpársávok egyébként új kerékpársáv, tudtommal nincsen zuglóban, vagy tévedek? Készül. Hát, Készül. hogy mennyire új, mennyire új, azt így nem mondanám. Bővítések vannak, például a Rákoskata partján egy Fekop e, uniós fejegkerek. Jó, az egy más történet. Ehhez eh, készül itt van egy, egy hosszú az egész várostáctal. Ezt eh, arról tudok, de, de ugye. De az, de az nézve, igen. Eh, most éppen a járvány alatt azért nem ezzel voltunk elfoglalva. Értem, de hogy, eh, a, ugye ezzel, ezzel kapcsolatos eh, rendelet született, vagy határozat, majd megmondott, hogy mi a megfelelő forma, eh, hogy. Kerékpártárolók kihelyezése zuglói közintézmények elé, és elég nagy számban, amely gondolom, hogy azért is irányos, mert, hogy, mint kiderült a járvány idején, valami egészen elképesztő számban vásároltak emberek kerékpárokat. Így van, ugye a kerékpáros közlekedés az két részből áll. Először is közlekedünk az úton kerékpárral. Aztán megérkezünk valahova. Megérkezünk valahova, ott meg le kell tenni a kerékpárt, és amennyire lehet, védett környezetbe. Tehát egyképpen arra az igényre reagálunk, hogy többen használnak kerékpárt, ezért is létesülnek Budapest -te folyamatosan kerékpárutak, és vannak bővítésre vonatkozó tervek. De ez akkor, akkor kerek és komfortos, hogyha a kerékpár utak mellett a végpontokon van, van olyan e biztonságos tárolást lehetővé tépő eszköz, mint ezek a bizonyos kerékpár tároló e vasak ahova oda lehet zárni a kerékpárt és biztonságban ott lehet ugye Ezek is szükségesek a Csak úgy mondjam a helyszíneket, fel. hogy tisztában legyenek az emberek, ha valahogy miről beszélünk, Bosnyártér, Piac, Mexikói úti villamosvégállomás, Zugló vasútállomás, Liget Galéria, Ajtósi Dürer sor e itt egyébként a Városliget Zrt-vel akár együtt, a Lőcsei út 24-26 esetében, Zugló vasútállomás esetében a MÁB-val együtt. A esetében is mással együtt, mert annak nem az önkormányzat a tulajdonosa. Így van. Tehát ez egy munka eredménye lett, hogy hol kell bővíteni. Egyébként nem most kezdtük el a kerékpár tároló kialakítását, ez egy folyamat. Ugyanúgy, ahogy bővülnek a kerékpár tagjai, tehát a kerékpár hálózat tagjai. ugyanúgy bővíteni kell a tároló helyeket, tehát ebben nincs igazából semmi izolmas az, amit a dolgunkat a járvány alatt is nekem személyes is. Nézzük meg, hogy zuglóval kapcsolatos-e az érdeklődés. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egyetlen kérdésem lenne magának nagyon azok a vélemény. Mit lehetne az olyan kormányal kezdeni, mint a aki szólt? Elnézést, Zuglóról beszélgetünk, Horváth Csabával, hogy a kormányal mit lehet kezdeni, azt a Zuglói önkormányzat által támogatott beszélgetés keretés belül egyelőre nem fogjuk tudni megvitatni. Személyes jó ismerősen volt, azt mondja 17... Hát több mint 40 éve ismerem, vagy ismertem Game Zoltánt, aki a bvsc hez kapcsolódott, mint vízilabdázó, valamikor a szülei ott éltek a Kolumbusz utcában és tragikus, hát tragikus, kb. betegség következtében meghalt, és róla meg emlékezik Zugló, és én ezt az alkalmat ragadtam meg, független attól, hogy a feleségének is felajánlottam, hogyha emlékműsort szeretne készíteni állok rendelkezésére. A Zoli-nak a felesége nekem osztálytársam volt, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy ezt a szoború hírt közé tegyen, bár ez nem egy mai hír, hanem nagyjából talán egy hetes, de mégis szeretnék erről megemlékezni. Ismerted? Személyesen talán nem találkoztunk, de ismertem természetesen távolról. Jó reggelt kívánok! Zuglóval vagy Budapesttel kapcsolatos kérdést lehet feltenni, semmi mást. Mivel kapcsolatos? Jó. Ja. Néha a hallgatókat, nézőket nem nagyon befolyásolja a téma ismerete, és aztán rossz néven veszik, amikor emlékeztetem őket, hogy rossz buszra szálltak. Azt kérdezem tőled, hogy mi olyan dolog van, amivel kapcsolatban te kérdés nélkül is megnyilvánulnál, mert ami itt még van, azt nem biztos, hogy olyan aktuálitással bíra, miért egyébként. Bár semmilyen e, dolgot nem becsülök le, tehát, hogy van cserediál program, de most azt kérdezem tőled, hát, hát, hogy mi olyan van, amiről te szeretnél beszélni. Adáson kívül megkérdezem az illetőtől, hogy mit akar. A legfontosabb e, említetted te is a jövő heti parlamenti döntést a rendkívüli jogrend megszüntetésével kapcsolatban, de őszintén szóval van egy, az embereket és az önkormányzatot sokkal súlyosabban érintő kérdés, ez pedig a költségvetésnek az ügye amelyben nem partnerként tekint a kormány az önkormányzatokra, nem tovább kívánja sarcolni. És ebben azért nagyon fájdalmas az előkészített 2021-es költségvetés. Elnézést, de, de... innen folytatott, de... tudom nem illik, de most kivételesen tényleg Zulu kapcsán telefonál de, de. valaki, úgy tűnik. Jó reggelt kívánok! Mondja, uram! Zsáló! Figy figyel a polgármester, legyen szíves, mondja! Reggel! Ha a polgármester úr figyel, akkor abba kérem a segítségét. 77 éves vagyok, 77 éve lakom Zuglóba és azt szeretném megkérdezni mivel Annak idején Karácsony úr megígérte, hogy a zuglói lakósoknak ingyenes lesz a parkolás. Közel van a Bosnyák térs, közel van az őrsvezélytér, stb. stb. De nekünk minden nehézség korúnál fogva lesz -e ebből valami? A ha zugló hangsúlyozom, három percre sem lakunk a Bosnyák tényi pihanctól. Igen, e, időkorláttal, de lesz ingyenes parkolás, ennek készül a, a szoftveres, illetve a rendeleti háttere. E, minden zuglói polgár, nem csak az idősek, hanem minden zuglói polgár, aki nem lakik parkolási zónába, fog kapni napi egy óra park. ügyintézésnek a terheit és a partolási terheit lehet tudjuk benni a Jó reggelt. Jó reggelt. Én azt szeretném megkérdezni, hogy nagyon röviden, hogy Tomáton voltam, ott az erdőben nem lehet bemenni, mert megtiltotta ki az önkormányzatnak a vezetője, tehát a polgármester. Hogy itt zuglóban olyan rendeletet hozhatná -e a Horváth úr, hogy, hogy esetleg, hogy ne hordjunk maskot, mert a Bosnyák térre már bele lehet menni, időkor látni a piac. Olyan rendeletet nem tudok, és nem is szeretnék hozni, hogy ne hordjunk maszkot, mert ez az utolsó védvonal. Tehát tulajdonképpen az összes rajtunk múló enyhítést már bevezettük, és az utolsó védvonal az, hogy tartsunk megfelelő távolságot, ezt a bizonyos másfél méteres távolságot egymástól, amikor sorban állunk, és hordjunk valamilyen száját, orrot eltakaró eszközt, maszkot. Tehát ennek pont az a lényege, hogy ha még van egy pici vírus, az országba, akár zuglóba akkor ne adjuk át egymásnak tehát ha lefutad a pár hét és mindenki betartja ezeket a szabályokat akkor tudom múló rossz emlékként tekinteni a vírusra mert járvány már nincs de vírus még van és azt szeretnénk, hogy a járvány ne üsse fel a fejét pláne ne nyárva. akkor a gondolatják bezárva is vissza a parlamenthez igen szóval a helyzet az, hogy orzasztó rosszul érint érzelmileg is meg, meg mindenféle szempontból hogy a kormány bejelenti egyik nap, néhány talán egy másfél héttel ezelőtt, hogy elvon 160 milliárd forintot az önkormányzatoktól szolidaritási adó címén, majd nagyjából ugyanazon a napon bejelenti, hogy viszont Mészáros Lőrinc kap 18 milliárdot a szállodáira, Garancsi is kap, meg a többi haver is kap, és gyorsan szétosztották közöttük 84 milliárdot. Na most az önkormányzatok, akik egyébként az embereknek a közvetlen szolgáltatásokat, ebből tartják fenn a szociális hálót, Például az önkormányzatok folytattak és folytatnak segélyezést azoknak a polgáraitnak, akik elveszítették az állásokat. A kormány ugyan nem bővítette a munkanélküli ellátások körét, de az önkormányzatok jelentősen. Az önkormányzatok ebből tartanak fenn óvodákat, bölcsötéket, az úthálózatot, a parkokat. De hát minden szolgáltatást, amivel az emberek általában találkoznak, az egészségügyi, kórházi ellátáson túl például a helyi szakellátást és a házi orvosi rendelőket, ezt mind-mind az önkormányzat a saját bevételeiből tartja fel. Ha ezeket a bevételeket a kormány elvonja ezen a jól hangzó szolidaritási adó címen és utána szétosztja a haveroknak, akkor nem csak, hogy nem éri el a céljét, duplán okoz kár, mert elvonja az emberektől és odadja keveseknek. És azt szeretnénk, hogy a következő napokban ez a kormányzati szándék változza meg Úgyhogy Budapest szerte átfogó akcióval fogom kezdeni, hogy a kormány megértse, hogy ezt nem teheti meg a budapestiekkel sem. De a helyekkel, miskolciakkal, de a bátonyterenyeiekkel sem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kérdésem lenne a polgármesterhez. Tessék! Tessék jó reggelt! utcai hétvégig. A piacot ugye nem fogják bezárni az új építkezés után, valamint nem akarnak a vásárcsarnokból egy második lehetéri luxuscsarnokot csinálni. Köszön. Nem, tehát szeretnék megőrizni a mai álszínvonalat, ami már egyébként sajnos most is meglehetősen magas, mert a bosnyákot nagyon-nagyon szeretik, viszont nem tekintető olcsó piacnak és arra fogunk törekedni, tehát ezért is marad önkormányzati a bosnyák az átépítés után is, pont azért, hogy a bérleti díjak ne szavakuljanak el, mert ha a bérleti díjakat, amivel az öltségesek és a husosok találkoznak, az nem emelkedik drasztikusan, akkor nyilván az árak emelkedésének is elejét tudjuk venni. Tehát nagyjából ez a szándék. A termelői piacnak szerintem a 900%-a meg fog maradni, az óskás piac véletlen viszont nem, tehát a a használt uh, Holnik kereskedése ezen a ponton vélhetően meg fog szűnni, de ez még odéna. Az LTE Klubnak adott interjújában is utalt Karásony Gergely olyasmire, mint amit az előbb mondtál és megütötte a fülemet. Lesz olyan akció, akár polgármesterek, akár tömegrendezvények révén, amelyel Budapest megpróbálja a kormány figyelmét felhívni arra, amiről beszéltél? Abszolút igen. És akkor ennek a bejelentése valamikor a közeljövőben bárható? Ez egészen pontosan holnap várható. Jó. Ja. Akkor az talán belekerül a civil a pályánba, és is. Mire figyeljek? Hova, hova figyeljek majd? Vigyázó szeremet mire vessem? Szerintem bármire. Tehát <gül> azt gondolom, hogy hobb kavarni. Hobb kavarni, de ez csak egy első lépés lesz, és ezt egészen odáig fogjuk folytatni, amíg a kormány megérti, hogy a budapestiek, akik napi 20 milliárd forint adót fizetnek be, többet érdemelnek annál, mint hogy a kormány határozza meg, hogy nekünk milyen legyen a városi közszolgáltatás. Most éppen tegnap, a tegnapi hír, ami borzolja a kedélyeinket, hogy január óta egy forint szemétpénzt nem kapott az FKF-t. Képzeld el, budapestiek fizetik, a budapestiek fizetik a szemétdíjat, el is szállítja valaki a szemetet, jelen esetben a fővárosi közölet fenntartó vállalat, tehát a főváros saját cége és ez a cég egy forintot nem kapottak. Igen, ezt, valami, ezt, ezt olvastam a, a népszabában, polgár... de már nem volt idő feltenni e, e, Fülyes balásnak Van még egy kérdés, Na, ha nagyobb szintén nehezen tudok elképzelni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állásnak a nagyon fogok figyelni, és a nézők, hallgatóknak is ezt ajánlom. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét, önök megjelentést hallottak. 061877, 0877, űregöt. Lakatosítom, hogy a űregöt. Már nincs. Nincs, nincs annyi volt ezek szerint a csúszás, kétét, hogy. Bocsánat, bocsánat Akkor tájánom. legközelebb küld el, vagy e-mailben, vagy hamarabb kéne telefonálni. Nagyon szépen köszönöm, gyak, sajnálom. Gyak. Ha ennyi a csúszás, interneten az elképesztő. Még másfél percig állok rendelkezésre. Mint mondottam, vala volt, hát vala nem fogom tudni kikerülni, a különböző köztéri, vagy ki tudja, milyen akciók lesznek a városban, hogy arra ne térje ki a műsorban, de a éttől a közélet iránt mérsékeltebben fogok érdeklődni. Ha bejön az ajtó vagy az ablakon, nem fogom kidobni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi a véleménye önnek arról, hogy a láncidat mikor fogják elkezdeni felújítani az alakúttal együtt? Elnézést, hogy mi a véleményem arról, hogy a láncidat mikor fogják elkezdeni, ennek a kérdésnek nincs értelme. Ha majd legközel felteszi értelmesen, akkor megpróbálok rá válaszolni. Té? Önnek mi a véleménye arról, hogy a láncidat mikor fogják elkezdeni? Ez a kérdés így? Jó Györeget kívánok nekem, megütötte a fülemet ez a szemét dolog. A közös képviselők nem közvetlenül az eszkátnak utalják, amit befizetünk? mert ugye utalják az elmének a közös villanyt... Hallabány a... lilagőzöm nincsen, ne arra gudjon. De ha közvetlenül utalják, nem tudom. Jó reggelt lehet! Duroneli Péter a vonalban, is szeretném megköszönni a segítségedet, hogyha megint lángol majd koronavírus kapcsán, vagy bármi más kapcsán a téma olyan módon kell viszonyulni a gazdasághoz, ahogy én egyébként, mint nem gazdasági újságíró, viszonyulnom kell, akkor visszatérek hozzá, ha hajlandó vagy visszafogadni, de kvázi ez a forradalmi periódus nem ér vége, csak én nem akarok kidúdva kérdezni, és ugye a koronavírus járvány idején egy sor kérdés úgy adódott, ahogy korábban nem. Ez a mai alkalom talán még odailleszthető, de tartok tőle, hogy hosszú távon nem bírnám értelmes kérdésekkel, vagy nem biztos, az sem biztos, hogy te egyébként a szabadidőből akarnál rendelkezésre állni, mint ahogy korábban is működtünk együtt, aztán szünetet tartottunk. Azt kérdezem tőled, hogy ami most Amerikában zajdik, és nem a Floyd kapcsán, hanem, hanem ami a koronavírus járvány hatása beleértve, hogyha második hullám lenne, akkor már azt mondják, hogy nem állítanák le a gazdaságot, amely talán arra nézze üzenet, hogy ott egészen elképesztő számok vannak, tőzsdeindexek esnek óriásit, amit én nem tudok értelmezni. A munkanélküliség rövidesen kétszámé együ, ami azért nagyon nagy meglepetés Amerikában. Tehát, hogy Amerika milyen állapotban van az Egyesült Államok? Ha azt nézzük, hogy a koronavírus mennyire ütötte meg, szerintem ugyanaz a helyzet, mint máshol. Legalábbis mondjuk az hogy Európában és Észak-Amerikában összességében, hogy hogy azért ennek a hatásait még pontosan nem tudjuk felmérni. Amerikáról ugye azt kell tudni, hogy nagyon, eh, ez, én statisztika bolondok az amerikaiak, eh, és elég jól mérnek relatíve valós időben egy csomó mindent, amit, amit más eh, gazdaságstatisztikák, más országokban kisebb késéssel publikálnak, és azt látjuk, hogy Amerikában, rendkívüli módon megugrott a munkanélküliség, nagyon hamar és nagy valószínűséggel ez máshol is így van, csak legfajabb a számok egy pár hetes egy hónapos, két hónapos késéssel jönnek ki abban a megbízható minőségben ami Amerikában kvázi valós időben van. Tehát amerikára ránézünk, akkor szerintem többé-kevésbé más országokat is látunk benne. És ugye ami a amit mondtál, hogy ha lesz egy második hullám, akkor esetleg nem lesznek ilyen korlátozások, Ez ugye egy általános élmény szerintem nagyon sok országban, hogy bár azt látjuk, hogy ahol a fertőzöttek között nagyon, ha már valaki fertőzött, akkor a, a, a veszélye ennek a vírusnak nagyon magas, viszont, viszont azt látjuk, hogy, hogy a relatíve relatív informázzához képest, hogy nem, nem látunk olyan fertőzést. Az embereknek az élménye az, hogy a környezetükben hány beteg van. De ez lehet, is az embereknek ez az élménye, de a fauci ugye Donald Trumpnak a közegészségügyi tanácsadójának, aki a HIV járvány kapcsán szerzett érdemeket, egészen más a véleménye. Az egy másik kérdés, hogy a politikusok eh, hogyan fogják eh, a maguk oldalára fordítani, eh, vagy a maguk döntéseiben mennyire veszik figyelembe eh, az orvosi szempontokat szem előtt tartó emberek véleményét, de eh, ők most is fokozott járványbeszélről beszélnek, miközben újraindították a gazdaságot. Igen, a... Igen. igen, de ugye a politikus az akárhogy is a választófele tekint, és azt azt látjuk és ugye erről beszéltünk már rögtön az elején, hogy olyan, milyen társadalmi támogatottsága van egy ilyen, mondjuk azt, hogy extrém védekezési stratégiának abban az esetben, amikor a, a, a választóknak nem az a mindennapi élményük, hogy közöttünk... Oké, okay, de ezzel azt kockáztatja egyetlen. a politika, hogy Bergámot csinál a világból. E, igen, abszolút, ez így van. Ez így van, viszont, viszont ha, egy, ha valaki csak a tévébe látja és ott is tehát kvázi kevés helyről, hogy mi történik, mi történhet ezzel a vírussal. De az ő életében ez nem illenik meg annak ellenére, hogy, hogy arról volt szó két-három két, hónappal ezelőtt, hogy, hogy ez egy sokkal szélesebb körben terített a dolog. Akkor nehéz ezt uh, fenntartni, és nem akarok igazságot tenni, csak uh, én is azt gondolom, hogy ezzel nincsen társadalmi támogatottság a legtöbb helyen. Arra, hogy még egy. Jó, de neked vannak gyerekeid, és valószínűleg a szemükben apa döntéseinek nincs feltétel társadalmi támogatottsága, te mégsem változtatsz rajta. Igen, viszont ők engem nem választanak. Igen, de ez a te döntéseidnek a célszerűségén nem változtatnak. De értem, hogy téged nem hogy téged nem választanak, ugyanakkor neked is el kell tudnod dönteni, hogy azok a döntések, amelyeket hoz, hozol, azok mennyire célirányosak, mennyire nem. Én tökéletesen értem azt, amit mondasz, és sokszor éreztem, csak ugye az, az lepett meg, hogy nem tudtam eldönteni a szövegedből adódóan, hogyha ez egy mérleg két nyelve, akkor te egyértelműen állásfoglalsz a -e amellett, hogy ahol egyébként nem okozott súlyos gondot a koronavírus járvány, ott akár más intézkedés is bevezethettek volna, vagy valami más, bevez más intézkedéseket is nem kellett volna, hogy bevezessenek, amivel ki tudja, hogy nem azt idézték volna elő, hogy Bergámú legyen. Ez volt az, ami szöget a fejemből. Igen, de tehát én ebben nem tudok igazságot tenni, és ugye nyilván. Biztos? Tehát nincs lelked azért egy döntés, mely szerint szerinted eltúzottak voltak az óvintézkedések, mert én ezt éreztem kihallani a szövegedből. Én nem mondom, hogy eltúzottak volna, ugyanis a ugye a munkám 20 éven keresztül a kockázatokról, meg a kockázatok kezeléséről szól, arról is, és ugye ebben az esetben nem tudtuk pontosan, hogy milyen, mivel szembesülünk, és akkor nyilván az ember ilyenkor a legrosszabbra készült. tehát hogy nem hiszem, hogy ezt, ha újra játszanánk az akkori információs bázison, akkor ebben bár, bármilyen más stratégia jött volna ki. Én inkább azt mondom, hogy, hogy az az élmény, ami, ami érte a világot az elmúlt három évben, három hónapban a világ különböző részeit, azok nekem az, abban az irányba mutatnak, hogy, hogy még egyszer a, a pusztán a, a, a kockázatra, a pusztán a veszélyre, és nem egy kézzelfogható eseménysorozatra nem fogunk tudni még egyszer ilyen mértékű védekezést, ilyen mértékű leállást csinálni, és akkor az a kérdés ezek után, és akkor beszéljünk a tőzsdéindexekről, meg a munkanegyüzségről, hogy vajon az a sok, ami érte a világgazdaságot, az mennyire tekinthető olyan szinten átmenekének, hogy három hónap lezártott, és mintha mi sem történt volna, megyünk tovább, és mennyire egy olyan dolog, ami velünk él, aminek a következményei velünk élnek néhány hónapi, egy-két évig. Én azt gondolom, hogy ennek a, a következményei úgy fognak élni, és az a fajta hirtelen eljött ö, a tőzsdékem látható, már hogy látni, lehet -e látni, vagy sem, ez egy, azért ez, ez biztos, hogy lehet ez is vitatkozni, de az a fajta nagyon pozitív hangulat, az, az valószínű, én, azt gondol, én azért óvatosabb lennék. Tehát, hogy azért ennek furcolni fogjuk azt, a következményeit, mert akik elvesztették az állásokat, azoknak a 100%-a nem fogja azonnal visszaszerezni, és egyébként pedig, hát ha valakinek kiesik 3-4-6 hónapi jövedelme, akkor, akkor nem úgy van, hogy utána ugyanúgy költökezik, mint korábban. Tehát teljesen másfajta döntéseket fognak hozni az emberek, és ez egy alacsonyabb fogyasztás, és egy, egy alacsonyabb konjunktúrát kellene, hogy jelentsen. És nevezetesen ez hogy Amerika hogy áll? Szerintem nagyjából ugyanúgy áll, mint a, a fejlett világnak a, a többi része. Tehát, hogy várjuk azt, hogy mik lesznek a folyamatos és beruházási reakciók. Nauracsi és hosszan beszélgettem az amerikai társadalmi folyamatokról, amely nem változtat még az intézményrendszernek a működésén, de a bejárati ajtóig már elment a víz, és szóba került az elnökválasztás is. Te látod -e annak a lehetőségét, hogy mindaz, ami most Amerikában van, az az elnökválasztásba beleszól, és ha igen, akkor annak van-e gazdasági jelentősége, vagy ez egy olyan terület, amihez nem értesz? Hát ez egy bonyolult történet, mert ugye nagyon rendkívül polarizált közegről beszélünk, amikor az amerikai választásokról beszélünk, ugye Donald Trump azt kell tudni, ugye két dolgot kell tudni a négy évvel ezért ki választásokról, egyrészt, hogy kvázi kevesebben szavaztak rá, mint az ellenjelöltre, de ha megnézzük megyék szinten, tehát az összes állam összes megyét, akkor a megyék 84%-ában Donald Trump győzött. Tehát, hogy egyszerre mondhatjuk azt, hogy hát éppen hogy, más, és mondhatjuk azt, Hát az, az ország nagy részében ő Egyszerűen azért, mert a nagyvárosi ezek a, a, a, a, a, a nagyvárosi régiókban nem, viszont mindenhol máshol igen. E, Ezért azt jelenti, hogy itt van egy nagyon komoly, hát mondjuk azt, hogy ilyen mépés urbánus vita amerikai módra, hogy rettetesen szétvált e, az amerikai nagyváros, meg minden egyéb e, politikailag. És ez, e, hogy ennek... Ez az aztán a választási matekba hogyan jön ki 2020-ban, funkalmú sincsen. Akarunk-e bármit beszélni arról, ami Magyarországon zajlik, vagy nincs olyan jel... Mert hoztam magammal különböző papírokat, de itt most átnéztem őket, és nem, nem tudtam egyértelműen eldönteni, hogy most érdemes-e arról beszélgetnünk, hogy az Euróbarométernek kijött valamilyen jelentése, illetve kijött egy jelentése a hazai korrupcióról, illetve a korrupcióhoz való viszonyáról a magyaroknak, amely különösebben nem meglepő, illetve az OECD szakértői véleményét Magyarországról is arról, Második hullám, akkor mi van? Erről akarunk-e hosszabban beszélni, vagy ezt meg kell várni, hogy majd, ha eljön, akkor mi lesz? E, hát nekem erről különösebben nincsen. E, nagyon nem akarok benne elmélyülni. Én ezt a korrupt, amit én olvastam erről a korrupt kutatásról, ott ugye, egy felmérésről, ott, nekem inkább azt tűnt, hogy, hogy a, magyar, a magyarok, a magyar választók. Kvázi reményvesztettek azt illetően, hogy a magyarországi korrupcióval bármit is lehet csinálni. Tehát, hogy a tívek azt hozták, hogy a magyar választók vagy nem érdekli a korrupció, vagy nem foglalkoznak vele. Az mélyebben olvasva nekem viszont úgy tűnt, hogy alapvetően olyan egy reményvesztettség, hogy, hogy van korrupció, de úgyse tudunk valamit csinálni, mert, mert nem tudunk igazából utána menni. Ez nem egy, nem egy jó dolog, és... Nagyjából meghatározza Magyarországnak az elkövetkezendő életbeli irányát ezt illetve. Hát akkor ezzel a pozitív kicsengési mondattal köszönök el tőled. Magánéletileg, ha váltunk egymással szót, akkor a telefont. Én egyébként is július 3-ától hosszabb nyári szünetre megyek. Ha az élet diktálja, akkor megkereslek téged műsorilag is. És nagyon szépen szeretném megköszönni mindazt, amit eddig a műsoromért a, mind a mind. nézőkért és a hallgatókért tettél. Igazán is. Köszönöm szépen. Szia. Ja. Duronelli Pétert hallották, elköszönök a tévénézőktől is, mert ők 30 másodperc múlva már a Spirit TV más műsorát fogják látni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk, immáron, mint... Mondtam, vala volt valamelyest más műsor környezetben, még három hét. Döröpontfialajanos kukat gmail.com, és most kivételesen elhallgatok, és aztán csak rádió és netező követőim számára létezem. tegy 877, 0877 figyelek, ha van mire. Amennyiben nem mutatnak irányomban érdeklődést, úgy 9 óra után biztos, hogy nem leszek már hallható sem teremesét végét. Nu Amennyiben nem telefonálnak, én bizisten 9-ig sem maradok. 061 0877 először. Hamarabb találkozom, akkor a barátnőmmel. Jó, hát akkor a pet metenék kezdéséig mindenképpen itt maradok, az 8 óra 54 perc 30 másodperc, az azt jelenti, hogy még 5 perc. Akkor ebben visszamegyek 5 percről. 061877 0877 először Minden nap kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Hogyha nem ez volt az utolsó Akkor a jövő héten találkozunk Jövő héten 15-e lesz Hétfőn 7 Hét óra után 418 előtt Egy kissé megváltozott Profiluk elfejancsival találják magukat Szembe vagy a fülükbe Távol étemben Dörint Doktor kisdék iser, pont a nevem Fial Járnak, Fiala Janos, fiala Janos kukac, Még két perc. 0677 0877, másodszor. Krista, ne, ne gyere le, majd én fölmegyek, mert hoztam néhány dolgot, amit odaadnék neked. Önök szolgálati közleményt hallottak. 061877. 877 0877 senki többet?